а вже потім загорівся Данг. Біжі, матерешку, Хто святує хату. Вважайте, нема нікого, бо не доведе, Господи, який тепер пішов народ. Ніколи в житті магазинник не бачив такої пожежі. Горіла ж хата. Горів прихатний горіх. Але ніхто з людей, окрім жандарма і трьох поліцаїв, не привіг на пожежу. Отак на безлюдді і згоріла оселя. Згоріли ті підвалини, що мали вистояти два віки. Довго до самої ночі магазаник перегортав залізячим своє попелище, навіть підважив із землі покалічених, почорнілих, скіфських і половецьких камен. Але скарбу так і не знайшов. Чи хтось вихопив його з поліцаїв, Чистіку вогні золотою сльозою. Закіптюжений, знеможений, озлоблений. Він із пожарища самотній йде на подвірок сусідки Одарки, яка молодою повдовіла і всю свою ніжність та любов перенесла на чужих дітей. Відколи в селі дитячий садок, відтоді в ньому висяє і турбуються в золотій оправі очі вдови. А захворіє ж, яке мале, одарка її днює і ночує біля нього. І що їй тоді своя хата, свій невпораний город, коли треба полегшити чиїсь болі? Доброту її немилосердно обкрадали частинці, і не раз бувало, що на весну вдова залишалася не тільки без хліба, а й без картоплі. Той що щось то... Безстолочче, погудить себе, сумно посміхнеться, та й знову до дітей. Несе їм і радість, і турботу, як самитний голос, що не тільки люлі-люлі чи журавку виводить. Як заспіває ударка, бували на якомусь гулянні «На добраніч та всі на ніч», або «Там на горі в почаєві зоря ясна стала» то старе й мале заслухається. Але й відрізати і поглядом, і словом могла, як бритвою, особливо деяким настирникам. Тоді в Зіниці її заскакувала така циганська гострота, що й духом було непереливки. переливки. Схватались довдови добрі люди, та вона затялась більше не виходити заміж, бо, мовляв, один раз людина народжується, один раз має її кохати. Любила вона, світу не бачила, і увесь світ пригортався до неї, коли був Петро Роздольський. А не стало Петра, залишилась вірність пам'яті його. Якого диватства не буває в жінок. Одна весь вік вірна мертвому, а друга весь вік дурить живого. Чорті що прокидається в задурманеній чадом голові магазаника. Підійшовши до зморшковатої вдовиної хати, він кілька разів клямцнув клямкою. Одарка, очевидно, вже спала, бо скоро загупала по хаті, скрипнула дверима і перелякано обізвалася із сімей. «Хто там?» «Твій сусіда?» «Відчини, Одарку», стомленно попрохав магазинник. «Пан староста?» Вже подив і насмішка сходяться в її голосі. «Чого вам уночі?» «Відчини тоді, скажу». Вдова відсунула засу, очинила двері і стала на порозі. Від розплетених кіс, що коливалися навколо жіночого стану, повіяло пахучим сном чи снодійним зіллям. І хоч в темені не було видно одержиних очей, та він все одно бачив її дугасті брови чарівниці. Таки даремно виняють вони. «Смілива ж ти. Витко не маєш страху в душі і нікого не ховаєш у себе. А ви, пане старосте, до мене на вивіди не прийшли?» Гузливо запитала вдова. «Де як самити випали з її голосу? Чого вам?» «Оце ж палії спалили мою хату». Почав так говорити, начебто ударка нічого не знала про пожежу. Вогонь знаходить своє місце, загадково сказала вдова.